Нам довелося з ним стати вічнавіч, віч, з цим дроздовським офіцерським полком, і діло випало нам, признатись по правді, дуже відповідальне. Ви знаєте донбасівські степи і степові яруги. Часом річечка протікає в низьких берегах, в очеретах, в осоці, і стоять в металургії. Курять домний коксові печі біля шахт трикони, як пам'ятники про кількість людської праці під землею. Треба було вишукати серед цієї тісноти потрібну долинку, по якій би протікала річка, та були б очерети інша висока трава, до такого місця треба було підводити різними хитрощами денікінців і там зіткнути їх з тим і з чим ми їх зіткнули. Це була вища партизанська вмілість. Регулярна частина з цим, мабуть, не впорається. Ми розбили наш загін на дві половини, роз'їхалися на призначені місця і почали робити галас. Дроздовці теж розбилися надвоє, і почався триденний бій партизанської тактики. Правильно, каже наука, що легко накреслити план та тяжко виконати його. І каже, що перейти льодовий потік по шию у воді і по гострих каміннях трохи нагадує труднощі, які постають у командира під час виконання плану. Ми з Адаменком були коло наших окремих загонів. Ми умовилися зустрітися у певний час і на певному місці, ми три дні відступали з боєм і пильнували того, щоб відступати туди, куди нам треба, а не туди, куди ворог пожене. План у нас був дуже нахабний, і він провалився б за інших обставин. Ми за даменком поволі зближалися і зближалися, дроздовці йшли за кожним з нас, Наші загони весь час меншали, ми розпускали своїх бійців ви потім побачите для чого. Швидко казка кажеться, та не швидко діло робиться. І одного прекрасного підвечір'я ми, за даменком та лічені люди з наших загонів, зустрілися в одному місці, і то було не те місце, про яке ми вмовлялися, проте й його можна було використати. Була долинка, річка й Очарети, і ви розумієте, що з обох боків наступали дроздовці, а нас жменька поміж ними. Ми залишили кількох охотників на правдиву смерть, самі ж подалися Очаретами в бік і вчасно вискочили з мішка. Знайшли кілометрів за два наших хлопців і підмогу з найближчих шахт стали чекати наслідків. Броздовські частини наступали одна на одну, і кожна думала, що натрапила на нашу більшу ватагу. А мої кулеметники піддавали жару на обидва боки.